Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till veckans program. Vi börjar med en glad, härlig sång med en sparring. Halleluja, det är skönt att vara Jesu vän. bara vara Jesus vän Även om det kostar på någon gång ibland Men vi håller ut i Proben och, och så en dag Kommer han Och hämtar oss Hämtar oss Hem till sig Vet du om att Jesus söker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 och så en dag, omrör, hämtar oss, hämtar oss, hem till sig. Det finns så många här i världen som lever hela livet utan. Mig. Han mått livad dagbinde hon. Halleluja, det är skönt att vara Jesuven, även om det kostar på någon gång i blad. Men vi håller ut i troben och så en dag. Den här veckan så åker jag och min fru Gittan på en Smålandsturné. Det ska bli trevligt. Vi bodde ju 16 år i Vetlanda innan vi flyttade tillbaka till vår hemstad Norrköping efter 45 år på olika platser i Sverige. Och jag kommer att ha några kafémöten Arneby på tisdag. Sävsjö på onsdag och Vetlanda Pingskyrka på torsdag där jag arbetade under ganska många år. Och sen på lördag och söndag då kommer vi att gästa de två små alliansförsamlingar där jag arbetade som pastor och kombinerade det med missionärtjänst åt Pingskyrkan i Vetlanda. Jag reste ganska ofta till Kazakstan och besökte församlingar där och predikade på ryska och knöt kontakter med, mellan Sverige och Kazakstan. Och på lördag då är det en spännande kväll. För den lilla alliansförsamlingen, missionsförsamlingen i Bäckseda som bara är ett tiotal medlemmar som är eh, så formella medlemmar. Även om man har mycket folk på kafé eftermiddagar och på missionsaktion och så vidare. Men då ordnar man på sitt utpostkapell i Snärle. Ungefär kanske 7-8 km utanför Vetlanda. Så ordnar man vår brasa med vårt tal som jag ska hålla och lite musik. Och sen är det en väldigt trevlig grej. Vi går in i missionshuset där i snärle. Och där fikar vi på gammalt missionshusmaner. Där man får gott kaffe men också gott fikabröd som har lagts i påsar. Och sen sitter man på kapellbänkarna. Och prata med folk och träng så har det trevligt. Och där blir det en andakt. Och sen så går vi ut när det har blivit mörkt och brasan har brunnit ner nästan. Och då är det fyrverkeri som avslutning. Ja, det där brukar vara en trevlig grej. Man undviker 30 april eftersom det är en väldigt stor kommunal brasa i Vetlanda med många flera tusen eh, som samlas kring den brasan. Och sen på söndag förmiddag då kommer jag att ha gudstjänst i den andra alliansförsamlingen där jag arbetade i Ödsults missionshus, ungefär 12 km från eh, Vetlanda och eh, träffa mina vänner där. Ja. Det är alltså sista april på söndag med brasa och sång och fester runt om i landet. Och därför spelar jag nu som andra sång i mitt program Längtan till landet som det egentligen heter. Men vintern rasat ut. Och eftersom vi har bott i Lund i sex år så är det förstås Lunds studentsångare som sjunger för oss. Påsken lever kvar för mig i hjärtat. Och det är ju också så att eh, även om eh, påskhelgen är eh, en dryg vecka bakåt i tiden så är det så att texterna i eh, Svenska kyrkan och andra kyrkor i predikan och i eh, gudstjänsten det är fortfarande påsktexterna. Vad Jesus gjorde för oss på korset och genom uppståndelsen det är ju någonting som naturligtvis en kristen människa lever med hela livet. Här sjunger jag för dig en gammal inspelning från 80-talet Guds barn, min egen sång som handlar bland annat om vad Jesus gjorde på korset. Jag vill jag läsa för dig ett par av mina vårdikter med någon sång emellan. Och det är vårdikter som är lite längre fram mot försommaren. Det är ju ovanligt sent i år därför att det kom en vinterknäpp med snö. Och jag berättade i förra veckans program att jag var orolig för den stora magnoliaträdet i Strömsparken och jag gick förbi det efter den där vinterknäppen och det var knoppar men de var lite bruna i kronbladen längst ut så att nu har de nog står de stilla och så kommer de säkert att ta sig längre fram. Men jag läser för dig när oxlarna blommar. Och det här den här skrev jag väl kanske i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 De ljuslila syrenerna doftar idag också. Den första riktigt utslagna rododendronblomman tittar storögt på mig med sitt lila öga. De två andra somrarna vi har bott här har busken inte burit några blommor. Nu överraskar den oss med massor av smycken.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 Inger Gustafsson sjunger. Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen, varje människa får bli en gäst i Guds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 Så läser jag för dig Pianot Och det är också försommar Men det går ju fort när det väl blir lite värme Pianot En solig försommardag Syrener och äppelblom Blommande oxlar och rönnar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 Rinner ut genom fingrarna Genom pianot Ut i sommaren Och det var också skrivet i Vetlanda År 2008 Och här kommer ännu en Ingvar holmberg sång En hemmainspelning Ingvar Holmberg, Inge Gustafsson En text ur Saltaren Jag vill sjunga om din makt och om du känner igen början på den här sången så är det för att jag har den som signaturmelodi på toner och tankar. Så att just början har du hört många, många gånger. morgon över inåt, ty var för mig en torg en tillflykt när jag Min mål är Nu ska vi höra en kvinna som heter Bonnie Bryngelsson sjunga Jag tror på underverk. Guds skapelse vittne om hans makt är och stort Ty vart vi vänder oss vi ser under som han gjort Ja, jag tror på underverk Jag sett vad Gud förmår När människor i sin hjälplöshet I tro till honom går Jag sett en syndens slavlig fri Mäktig! Finns med också i nästa sång. Han sänder underverk, underverk, Donald Berjagård sjunger för oss.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 Sänd mig ett underverk Jag tror du vill Han sänder underverk Ner till mig Han sänder kraften Som svar Och allt förändrar sig Så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 Det finns sån kraft i dela händer Så rör vid mig just hur gör jag ett underverk Det klarar du Han sänder underverk Kraften Som svar Och allt Förändrar sig Så nu Vill jag vara Tro I Guds löften Har jag ro Han sänder Under värld Gick ner Till mig Så Upplöften har jag ro, han sänder under världen. ner till mig. Så fortsätter vår följetong, och det är om Catherine Coolman och berättelserna om helande och bönesvar. Och det mesta är nog från 1970-talet. Begitta Holmberg Norrköping läser del 13 i boken och det är del 1 av ett kapitel som heter Hellbreidagörelse är bara början. Hellbreidagörelse är bara början av Dorothy Day-Otis. Bland gästerna är mitt tv-program Jag tror på under som går varje vecka har varit läkare, bartenders, kända pedagoger, såväl som små barn, manikänger och husmödrar. Alla har de haft ett möte med Jesus och upplevt hans vidrörande på ena eller andra sättet och det har vittnat om hur deras liv därigenom blivit förvandlat. Men få gäster tycker jag har varit mer spännande än professionella skådespelare och tv-artister som lagt av skådespelandet och under äkta glädje- och tacksamhetstårar vittnat inför världen om vad Jesus gjort för dem. Sådant var förhållandet med Dorothy och Don Otis när de medverkade i mitt program då de spelades in i CBS-studion i Los Angeles. Dorothy Day-Otis förestår en av Hollywoods bästa artistagenturer och representerar en hel rad toppartister inom tv, film och teaterbranschen. De driver en blomstrande rörelse i reklambranschen. Båda är välrenomerade inom Hollywoods artistkretsar. De och jag har varit i tv i många år, berättar Dorothy. Men den enda show med verklig mening var den vi gjorde i Katrin Kullmans program. Och det var därför att den gången gjorde vi allt sammans helt och hållet för Jesus skull. Jag hade fått för mig att det var väl naturligt att jag skulle känna mig krasslig. Riktigt bra hade jag aldrig varit. Men nu har jag i flera år märkt att min hälsa bara blev sämre och sämre. Jag blev lätt trött och hade jämt ont till ryggen fast jag försökte att inte låtsas om det. Men magen gick inte att ignorera. Den reagerade våldsamt mot nästan all mat. Så jag levde i stort sett på ostmassa som är åt mängder av och yellow. Vanlig lagad mat ville jag inte se åt. När magverken blev allt för svår gick jag till läkare. Flera specialister på invertes sjukdomar undersökte mig och konstaterade allesammans utan undantag att jag led av svår magkatar. Något som många av dem som sugits in i Hollywoodvirveln förfaller har fått som ständig följeslagare. Läkarna skrev ut tabletter som jag tog regelbundet, men bra blev jag inte. I åtföljiga år drog sämre ont i ryggen och stelhet i nacken, utan några krafter att tala om och utan matlust. Så gott som varje vecko slut tillbringade jag i sängen. Ibland frågade jag läkaren om mina magbesvär och dåliga kondition i allmänhet. Jag hade samband med mitt onda i ryggen om i något besynnerliga gång. Jag visste nämligen att jag slet skosulorna mycket ojämnt. Men läkaren bara såg på mig och ruskade på huvudet. Och fickade mig till apoteket för att skaffa mer tabletter. Jag hade tagit examen i dramatik vid college- och sedan satsat på modebranschen och televisionen. I två år bodde jag i San Francisco. Hade då ett eget intervju och matlagningsprogram med tv. Och var vidare programvärd vid filmvisningar på söndags eftermiddagarna. Sedan flyttade jag till Los Angeles. Och där fortsatte jag att medverka i tv på olika sätt. Jag brukade stiga upp klockan halv sex varje morgon. För att hinna i tid till min kösen och hårfrisörskan. Sen var jag hela dagen i ljuset framför kameran eller skötte kameran eller regisserade. När det blev kväll och jag kom hem var jag så slut att jag störtade i säng. Med det ansträngande dagsprogram som jag hade fann jag därför inte alls onaturligt att jag gick med ständig verk i min kropp och kände mig trött. Förresten verkade det som om alla i min omgivning hade i stort sett likadant som jag. Sex månader efter att jag flyttat till Los Angeles träffade jag Don Otis. Hans bakgrund var snarare lik min. Han hade varit radio- och tv-artist, diskjockey, programledare och var nu ägare till en annonsagentur. Jag hade infunnit mig på Dons kontor för att bli intervjuad i anslutning till ett reklamprogram i tv. När jag gått hade han helt spontant sagt till sin medhjälpare – Den där flickan ska jag gifta mig med. – Ja, så verkligen, vad heter hon? hade denna frågat. Men det visste inte Don, så han måste gå ut till sin sekreterare och fråga efter mitt namn. När han sedan kommit in på sitt kontor igen– hade han sagt till kollegan att jag hette drar till dig. Men han skulle ändå gifta sig med mig. Ett år senare gifte vi oss. Jag var fortfarande sjuk så Dan måste vidtaga alla förberedelser för bröllopet. Inklusive att skaffa tillstånd och att använda det vackra Mission Inn i Riverside för vixelsceremonin. Vid den tiden var jag presbyterian. Men gick i kyrkan bara någon nestaka gång då det för mig in. De var metodist och gick aldrig i kyrkan. Namnkristna var den beteckning jag brukade ge oss. De som är mer rakt på sak brukar säga när han tänker tillbaka på den tiden att vi var rötna kristna. Trots min klena hälsa och totala avsaknad av vanligt liv hade vi båda två stor framgång inom våra respektive yrkesområden. Dons firma blomstrade och jag var stadigt på tv. Men då när jag tyckte att jag lärt mig leva med dålig hälsa började Dons hälsa också att vackla. Han hade rökt mycket ända sedan han var i 15-årsåldern och nu fick han efter alla dessa år helt plötsligt andningsbesvär. Han kunde bara ta korta andedrag och tvingades gradvis att skära ner sina fysiska aktiviteter. Han orkade inte ens gå upp för en liten backe vi hade bakom villan där vi bodde. Vid läkarundersökningen visade sig att hans hälsotillstånd var ytterst prekärt. Han hade lung och någon bot fanns inte. När de fick det beskedet blev han så missmodig att han inte ens övervägde att sluta röka. Han menade att när det i alla fall var så illa ställt med honom blev det inte bättre av att han slutade röka. 1966 blev jag erbjuden en plats av Harold Shiles, en av Hollywoods toppagenter. Min uppgift skulle vara att representera barn som medverkade i dramatiska roller i reklam-tv. Både han och Dan menade att min mångåriga erfarenhet av televisionsarbete kvalificerade mig för uppgiften. Men egentligen innebar denna uppgift något helt nytt för mig. Att ge mig in på ett nytt avsnitt av mitt yrkesområde och det fascinerade mig. När Harold Shines dog köpte jag firman av Stärbhuset och stod plötsligt i spetsen för en av Hollywoods mest framgångsrika artistagenturer. Men då bröt min hälsa plötsligt samman. Med min längd, av 175 cm, borde min normala vikt ha varit omkring 60 kg. Men så mycket vägde jag inte och jag minskade stadigt. Jag förlorade matlusten totalt och slutade till och med att äta ostmassa. Följden blev att jag inom kort vägde under 50 kilo. Jag var som ett skelett och måste på nytt söka läkare. Men det fanns ingen läkare som kunde hjälpa mig. Jag tvingade mig iväg till arbetet om morgnarna trots att jag var hemskt dålig. Och det var enbart min stora arbetslust som gjorde att jag kunde hålla igång. En nära vän till oss hade varit på Katrin Kullmans möten och yrkade på att vi också skulle gå. Gjorde vi det skulle vi helt säkert bli återställda till hälsan menade då. Det där talet om Gud intresserade mig inte värst mycket. Men jag köpte några av Katrin Kullmans böcker och läste dem. Dan läste dem också. Jag fann böckerna intressanta- ...och blivit ibland rörd till tårar under läsningen. När dessa veckor slut kom då fröken Kohlman skulle vara i stan... ...fann jag det lättare att ligga kvar i sängen än att gå på hennes möten. Jag brukade säga till min entusiastiska vän... ...att vi skulle nog gå till Shrine Auditorium vi också... ...men det tog oss tre år att infria det löftet. Första gången Dan och jag var med på ett Catherine Kohlman-möte var i januari 1971. Än idag är det mig svårt att beskriva mina känslor medan jag väntade utanför lokalen på att portarna skulle öppnas. När man väl öppnade dem var det en folkmassa på flera tusen personer som välde in i lokalen. Men det var inga främlingar dessa människor. Det var vänner som vi bara inte träffat tidigare. Jag för min del upplevde det hela som ett jättestort släktmöte. Man visade varandra så översvallande kärlek och ömade så för dem som var sjuka. Alla var så glada, talade om tidigare och underbara möten och såg framåt med spänning mot vad Gud skulle göra i det möte man nu samlats till. Redan innan porten slogs upp hade både Dan och jag en förnyelse av Guds närvaro på denna plats. Om en månad kom Catherine Kuhlman tillbaka till Los Angeles för ett nytt möte. Och då var Don och jag med igen. Jag minns hur jag satt mitt i den stora samlingen och grät. Medan jag blev vittne till hur människor blev helbredagjorda. Jag minns att jag bad för andra som ännu var sjuka och som jag hade omkring mig. Jag kan säga att för första gången i mitt liv hade jag en verkligt stark upplevelse av Guds närvaro och av hans kärlek jag blev så gripen när jag såg hans omsorg om människors barn i deras nöd hur han rörde vid dem och helade dem men jag blev inte helad mitt onda i ryggen blev snarare värre jag blev alldeles stel i nacken och kunde inte vända på huvudet utan att vrida hela överkroppen jag såg ut och rörde mig som en av dessa egyptiska mumier som jag sett i gamla skräckfilmer i mars 1971 sökte jag hjälp hos en ortopedisk kiropraktor, Dr. Larry Hörs. När jag gjort en första undersökning röntgade han ryggraden. Du har kommit tillbaka till honom efter några dagar för att få veta resultatet av undersökningen, visade han mig röntgenplåtarna och även för mitt oerfarna öga stod det klart att kotpelaren inte satt mitt i ryggen. Dr. Hörs visade mig att det fanns stora förkalkningar vid varje kota, tecken på ett sjukdomstillstånd i utveckling. Och inte nog med det, jag var också sned i höften, vilket haft i följd att högra benet var en tum kortare än det vänstra. Det förklarade ett par av mina problem, dels varför jag slet skosulorna så ojämnt, dels varför jag alltid hade ont i korsryggen. Dr. Hörs trodde också att mina magbesvär kunde ha sin orsak i att en nerv satte kläm någonstans. Jag drog mig till minnes att medan jag studerade vid universitetet i Iowa hade jag en dag ramlat på isen och slagit mig ordentligt. Sköterskan på campusen hade lagt ett stödförband på ryggen men jag hade gått haft ont i en lång tid efteråt. När jag berättade det för Dr. Hörs trodde han att mitt onda kunde ha sin upprinnelse i denna olycksändelse? Ni borde ligga till sängsan. De flesta människor i er belägenhet kan inte röra sig fritt. Han mätte mina ben och passade in en skil i min högra sko. Blir det inte bättre på en vecka så tillrådde jag er att söka en specialist. Detta var en fredag och jag kände mig ganska nedstämd och jag lämnade hans mottagning. Efter att ha lovat att komma tillbaka nästkommande måndag för ny undersökning. På söndagen bilade Dan och jag till Los Angeles för att vara med på Katrin Coolmans möte i Shrine Auditorium. Efter att ha kört utanför de stängda portarna till auditoriet i mer än två timmar skyndade vi oss in för att försäkra oss om plats. Anfådde och alldeles slut... Lyckades vi också finna ett lediga platser på övre läktaren i femte raden bakifrån. Helig är du Gud, din mål tar aldrig slut. Du förser oss med allt Du är mer än en vän Du nåd är obegränsad Du är trofast och sann Gud jag älskar dig Helig Gud. du Gud Din nåd tar aldrig slut Du förser oss med du är mer än en vän Du är nog där obegränsad Du är trofast och satt Efter hörde vi Gud jag älskar dig, sångare från Vinjard, skön för oss. I veckans andakt så vill jag läsa en fascinerande bibeltext från Johannes sista kapitel. Johannes evangelium kapitel 21. Och jag kallar det här för möte med en uppståndne. Och överskriften i Bibeln är Jesus vid Tiberias sjö, alltså Genesares sjö. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen, Sebedeos söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till dem, jag går ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem Mina barn har ni inget att äta? De svarade nej. Han sa Kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig för han var inte klädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring hundra meter. När de kom i land fick de se en kol, eld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och lika så fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från det döda. När de hade ätit sa det Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son. Älskar du mig mer än de andra? Han svarade, Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom, För mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom, Var en herde för mina får.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 för din omsorg, din kärlek. Du bryr dig om vårt vardagsliv, du bryr dig om vårt andliga liv. Tack att du är en uppstånden frälsare. Amen. Tack för att du har lyssnat. Vi lyssnar på två sånger till slut. Först Lena Maria som sjunger Jag älskade Jesus. Och sen hör vi Hasse Hallström, Anne-Juli Dagnell och Rickard Niklasson sjunga Du älskar mig. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.